pse buhan i jem, do të shohë këta vetë kanë kundërshtuar e lësurën enzimatin. Jan disa çështje të cilat quhen çështjet e besimit, do të diskutojmë inshallah në linjën tjetër. Pse do të jetë ky libër, ndjesia akide tjetër? I thënë kanaj, nai libër tjetër që shpjegon nai akidete, akidete në Islam? Sa dush? Ah, sa dush. Sa të duash ka libra të tillë. Libër të cilë shpjegojnë akidën e Islamit, ka shumë mic. Ky është një libër që ka shumë dietar, ka shumë të lirë libër të tërë. Kupton? E ja, po ju tregojmë këtë që ka treguar ky, kupton? Duke treguar argumentet atë që ka ka thënë ai që është e vërtetë, duhet treguar edhe ato ku është gabim dhe ç'është gabim, kupton? A është mira ta jësh më ra, ta jësh më rovor ose kështu. A sigurisht, akidia, njëjësh, vetëm se çdo kush ka shprehur disa gjëra dhe ka treguar disa aspekte. Në kohë që ndonushem ke disa çështja treguar në libr ose tregu në një vërtetër. Vetëm se të gjitha rreth akidet, besimin e Allahu te Allahu, siç ka thënë profeti sallallahu alajhissalam, kur një fshatar Edhe thugur Allahu, un nuk di sa ti lutem Allahut se çi duhet të shi dhe muadhi tha. Edhe po un tha i lutem Allahut të fusen në xhenet, të largohet nga xhenebe. Edhe i tha po rizosen rreth dhe në rreth të çarksaj vim tha. Rreth të çarksaj tha, ruzullohu me Allahut. Kështu që njeriu, domethënë, edhe pse nuk ka, domethënë, mund si ti lutet Allahut, domethënë, në formë, domethënë, të bukur ose të tjetër, ti lutet thjesht, Allahu të fusë në xhenet, të largohet nga xhenebe, të fal gjunavet, mëshiro. Kjo është e gjitha. Kjo është kysoja. Mirë, thëti më më të hauj, dhe më thënë që dosjerojmë tu akide në ehli sunetit gjemaat. Dhe më thënë ehli sunetit, e përë dhëtë ehli sunetit. Dhe të ehli sunetit o lë gjemaat. O lë gjemaat. Kjo është termë në islam kështë termë që thunë qëtë ehlisunet e olë gjema ose një themi shqipe ehlisunetit dhe gjemati qëfar kemi për qëllimi fjallë ehlisunetit dhe gjemati fjallë ehl në gjurë në arabe ka shumë kuptimë po këtu qëllimi është dhe më djekës në djekësit në djekësit e sunetit të cilët janë të bashkuar në djekësit sunetit Suneti thamë Nëse e mani mëndë e kemi të rëguar në mësimin e kaluar Që i fjela hadith Qo këpët një këpët një fjela hadith? Kus në e thot? Kus e manë mëndë? Se të ashtë do i të i përsërisim të dëgjëre Kjo është die, die, dhe më hëndë Ta më mëndë, die, nuk është këshu Vetëm ligërata, fel bukra që I dhjojnë para 5 minutër Dhe mas 5 minutër Po si më të pysë si manë mëndë Aten të të tham të cilët i dedikohen profetit sallallahu alaihi wasallam. Tham që suneti me hadithin janë të njëjta. Me një kuptim vin. Si vjen e sunet, si vjen e hadith. Kështu që kur themi dëshinj ndjekësit e sunetit, që themi ahlusun ndjekësit e sunetit. Sunetit. Nuk kemi përcaktuar ndjekësit e sunetit, ndjekësit e sunet, ndjekësit e sunet, sunet. nuk kemi përcaktuar sunet ligun që janë njerëzit, a? Mosë ngatroni se Sënodh ligoj kjo është dhe një një kuptim tepër i ngushtë domethënë. Ajo është për sünnetin provizor selam, është vërtet, për rrugës provizor selam, por është diçka tepër e ngushtë. Nuk është ky sünneti provizor selam. Sünneti provizor selam është diçka më gjerë, dhe treguam që është rruga provizor selam, me cilën përfshin fjalët e tij, veprat e tij, pohimet e tij, edhe tezit e tij. Në qartë. Sot ibn Hamdhawi u tregu tut që do shpjegoj akidenë, domethënë besimin e ndjekësve të sünnetit të rrugës e profesor sëne, të cilët janë bashkuar, o el gjema a, thëtë, të bashkuar. El gjema a, në gjuna rabe, el gjema a, në gjuna rabe, dë thot, dë thot grup. Grup. Dë më thënë, kur je grup, dë më thënë, nuk je shpëndar, je, je grup. Dë më thënë, ndikës e sënejtet të cilët janë të bashkuar në të ndikje. Të cilët janë të bashkuar në të ndikje. Edhe, ndjekja e sunetës, domethënë, po të shikosh ky ky lë termi që është el sunneti ul jemaa, ky përfshin ato argumente të cilat ne treguam, kuç janë argumentet e islamit? Është ndjekja e Kuranit dhe sunetit e profetit sallallahu alejhi dhe rëni dekorte ummetit të islamit. Po të shikosh ndjekja një e sunetës çdo thot. Normalisht ndjekja e Kuranit, se nuk ka mundsi një person ndjekë sunetin le Kuranin. Edhe thot el jemaa nuk kanë të bashkuar këtë gjë, domethënë që kanë rënë dakord në të ligjë. Janë të, të, të, të trea parimet e parime islamit daj kysi term kysi term nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam. Dhe kjo është e rëndësishme për të për të ditur, kështu mund ta shkruani po dëshironi. Kysi term nuk është nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam dhe nga të para dietar, të cilët e kanë përmendur këtë term kanë qenë kanë qenë një prej profesorëve të Imam Buhariut, një prej profesorëve të Imam Buhariut. Imam Buhariu kur ka vdekur Imam Bukhariu ka vdegur në vitin, 256 hidrit. Në më thë, një për profesorëve ti, dë më thënë është para vitëve 200 hidrit. Qartë? Para vitëve 200, bëtë kjallë. Dë më thënë, nga që nga selefët ta, nga të parët ta, nga të parët që, që ka më më nukë të termë, e hlesun e të olë gjema, e në ta. Dë është një për profesorëve të imam Bukhariu, të vërdhëra? 256 hidrit, imam Bukhariu. Një për profesorëve ti. Të është ti del pyetja, mos është kjo gjë val, gjë ren, fe, mos është kjo gjë ren, fe, në më thëni që në kone për Rezo Salim, s'ka kësa e egzistuar, kjusit term. Edhe në kone tabinve, dhe ka ardhur mbas kohës të tabinve. Ashtë i do unë një do më bëni halal, ndipse se unë e di do më që nivelli, nivelli, dhe më thëni, i pjesmari su domethënë ish ndryshëm. Disa për shumë, disa për yush domun kanë nivel, domun që kanë një uri kafjeje, kanë domun disa njohuri të të të mëparshme. Disa për yush mbase nuk kanë. Ne domun kemi bërt kemi prerë tëm si domun që të jetë domun për nivel natyrë që dëshiron të mësojnë dije. Prandaj kush nuk e kupton diçka mund të pyesë, ose mund të pyesë më brapa, kjo nëse ka të pa qarta. Ë? U mbrapa pa qartë. Po pyesin fund. Atërë, thëmë, ehlismën dhe gjema, kërshë një termë. Të që është e në islam, në thon, nuk, nuk është problemi të, të emra dhe të termat, sësa është të ideje që majnë të termat. Në më thënë, islami nuk shikonë thishtë emrat, por shikonë këptimi që më bartin ato emra. Këptimi që më bartin ato emra. dhe për këtë ka rënë dakord të gjithë yetarët e islamit. Shkolnit, edhe për këtë ka rënë dakord të gjithë yetarët e islamit. Shkurnit, edhe për këtë ka Thasi del pyetja Cishit udietarë të përmendni këtë lloj emri veçant, të veçantë që quhet Elhisu nit Jolxhama ndikset të zonete të cilat janë bashkuar ndikset të rrugës Profesor Sami që janë bashkuar të bashkuar në të rrug çishit udietarë të përmendni këtë termin kur ne domthoni ne jemi musliman musliman e nevoja e kësaj herë të parësuj se do, do të është si një njërë, do, do të rregoj tash historikun se si kanë ardhur një ngjarje e pastaj do do ta shikoni vetëm më vonë se pse janë detyruar domthonjëtar që të përmendin termat të tjera që të bëhet dallimi domet vërtetëse të kotës. Dërgoi Allahu subhanahu wa taala profetin e tij sallallahu alaihi wasallam për të mësuar njerëzit vërtetën. Zbriti Kur'anin, i dha ati sunetin e tij profetit sallallahu alaihi wasallam dhe këtu po të gjej falëm. Vërtetë që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë njerëzit ishin një. Një besim këshin të gjithë. Një besim këshin të gjithë. Deri sa, ndodhën konflikte në konflikte ndëmret njerëzve, edhe origjin e këture konflikteve ishin disa njerës të cilët nuk ishë musliman, edhe hynë në islam për të kryuar përçanjën e më të muslimanve. Për të kryuar përçanjën e më të muslimanve. Dhe nga të pare që njifet, nga të pare që njihet, Uh, për këtore persone, kush ka qenë? Ka qenë një person i cilë qështë Abdullah ibn Sebe. Abdullah ibn Sebe, el jehudi. Vëllahi që, që, që, që, që të këmë përënë që këtu, për të që më përëllë që të kemë nësi të shtuja më ndëj. Qëhët, uh, Abdullah ibn Sebe. E të të fshim tërë. Abdullah ibn Sebe, i qështë që futë, sfaqe vetëm sikur po musliman dhe qëllimi i tij ishte për për përçar muslimanët. Ai dhe krijoi me të vërtetë domthonë arriti arriti me një sukses të çuditshëm në përçarjen e muslimanëve dhe krijoi probleme shumë më vëdha të cilat domthonë ekzistojnë edhe sot kësaj dite. Ai krijoi një grup. Po, kjo që janë Çokonatmanit, do t'fjal. Krijoi grupin e quajtur grupi Shiave. Ëh, antes më i djibim kur gjeroj që keni para sy për çfarë bëhet fjal. Atëherë domethën vdiqën vdiqë profet sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e sahabeve, gjithë sahabët kanë qenë një, besimi i tyre ka qenë një, një derisa dolën dy grupet e para, të cilët domethën nuk mund të ndahen gjuhë shipe që janë sekte. Kjo bësoj që janë që domethën sekte. Dijen domethën sekte. Si çam bektashit për shemb, ose si çam shia të për shemb që janë në në Irak, ose lloj-lloj sufite me radhë sekte. Rënësishë me rëndojë që këto dëmë thonë në origjinë e këtyre dëmë thonë që ne qëmë sektë ose dëmë dërushë e grupe të humbora që uënë dëmë thonë në terim njështë tam që uënë grupe të humbora origjinë e këtyre dëmë thonë ishin 4 grupe 4 grupe të janë baza e grupeve të humbora Grupi parështë, grupi i khauarijqëve e në khauarijqë e në khauarijqë Dhe janë qytur kërë arjën një fele a harajë. Një fele a harajë. Zëmë në fele a harajë në gjënë në rabë? Doli. Doli. Kërë arjë gjë shumës. Një e si kushës, nështë kërë arjë gjë. Ne, ne, ne, ne themi Shqipë, arjë gjë. Dhe mu dhe, ata që rrinë rrugëve, që flenë rrugëve, që që. që që në qëmë arjë gjë. Pëse qënë arjë gjë në arjë gjë në Shqipë ata? Sepësa ta nuk kanë shpi, po në të dalë. Për në e nga kjo ka ardhë, kjo harigji dhe mi shqipënë, harigji është në arabishtë, hauarigj, dhe këta e në qëtën hauarigj, për ësue se ata dollën kundër muslimanve, dollën kundër muslimanveve me shpatë, duke i nëzirë musliman nga feja e islame. Zdë kush i bëndë një gabim të vetëm, një gabim, ata i qurin qafirët, dal nga feja. Edhe origjin e kësa e është, ata do më thënë, folën p edhe për parë aliut vran Nothmani, radiallahu, që ishte halife e musimamve, dollën kundre aliut edhe muawjes edhe i quitan të dyata qafira. Historie, do më thënë, është pak feti, është pak i gjatë, bërë shkurtim njështë, më thënë, në në për tërguj që ku shenë të hauar i gjithët, se nuk do flasim ta që për ta, po që të kryon një për shtypë një për së ku shenë të ta. Thamë në një që ha dolën jashtë nga grupet e para, të cilët kanë dalë dhe profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka treguar për këtë. Ka treguar 100 kohëti për ta dhe ka parë një person i cili shkoi tek profeti sallallahu alejhi dhe sallam dhe i tha atij: "O Muhammed, mbaj drejtësi se nuk më mbaj drejtësi." Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sallam i tha: "Mjer i, i tij e kush mund të mbajë drejtësi po nuk mbaj të kundërsiti." Atë ku largua, i tha sahabeve ka për të dal, ka për të dal. Dietar kanë thënë dy kuptime, ka thënë min zy zije ka kanë ndërkuptime ka, ka për dal disa kanë dhën kuptimi është ka për dal prej pasardhës të këtij ku s'i kanë dhën ka ka për dal si si ky për lloj të këtij disa njerëz të cilët do jenë të tillë adhurim që ju do ju do të duket adhurim ju i përpara adhurimit tyre kot pa vlerë thot. Mirpo ta dalin nga Islami thot siç del shtiza kur hyn kur hyn tek shënjesa e denja anë tjetër. Kjo për Danislam. Domthonë që janë njerëz të cilët Hu ndajista nuk musi moshtroi domethë dorimi turim. Ky është olim profesor Sonem. Dhe profesor Sonem ka treguar për këta Khourix që këta çfarë bëjnë? Këta vrasin muslimanët len dhe lenë mosbesimtarat. Dhe kjo që ka ndodhur me tyre me ta. Domethën këta ishin nga grupet e para të cilët dolën dhe çfarë bën këta? Ku ishte problemi këtu? Problemi këtu është që këta kundërshtuan këto parime të cilën thonë në Kur'anin, kundërshtuan Kur'anin. Kundës tuan sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Kundës tuan dhe rënë të dakord të dietarë që dixhmaun. Domethën po të shikoni, humbja, ngjerdi humbja këtyre njerëzve, sepse ata kundështruan tre parimet bazë të islamit. E kundështuan ata. Prandaj Imam e, Imam, sa një personazh mund të vend që ishte Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bën një dialog me këta, ishin 12000 veta për këtyre. Vajti për të bërë dialog me ta, edhe kur vajti kishte veshur një rrobë e cila kushtonte 500 dirhem, 500 dirhem, domethënë 500 parë për argjendi. O pse 500 parë argjendi nuk kishin nuk kishin pak atëherë domthonë. Edhe kishte veshur gjithë rrobat më dhe i tharë se çkehesh këto rrobe edhe i tha e si mu se vesh të gjeku të robë kur këte ka vesh u profetit s.a.s. kur dojnë për parë njerëzë që i priste njerëzë që vini nga mrejtër të huaj edhe të i qepën gojnë dhe sepse, pandon që i kishën vesh u profetit s.a.s. s'kin që atë thoshin atër i than ata, i than uh, Abdullah ibn Abbasit radhi Allahan hum që ne kemi tre probleme në në tre probleme kërësori që kishën atat në mund për që i ishin shkaktarë, që ato përçan nga gjemate dhe u lërguan. Problemi par ishin që ata thanë që a liju i luftojë atatë cilët e kundushtuan dhe nuk mori, nuk mori robër në më të tyre. Nuk mori, nuk mori robër në më të tyre. Edhe i tha, abdojme në basi, kush për ju ish dëshiron që nënë, ju a ja ishet me rëtërbresh. Ate i qepën gojnë, i gojnë para. E dyta, i thanë, Aliu dhe Muahuja ran dakord që gjykohet ndërmjet tyre me njerëz në kocë Allahu ka urdhëruar që, që të gjykojmë vetëm me Kur'anin, marrim ligjin e tij si gjykuës. Edhe gjykosh me diçka tjetër për veç Allahut dhe për veç ligjit të tij, kjo është kufur, nxira feja. Dhe shpjegoi Abdullah ibn Abbas se unë nuk e kupush kuç të që të më shkruajnë këto gjëra, se do thirish për të treguar të problemen e këtyra, ëh. Para më mos u shqetësoni, do të kem kohën e vet për të treguar inshallah, po. Pse i dëgjon tani Kur t'i gjëshë pasaj që t'vinë të mamë, mund t'i janë rritë i, ja rrit i gjimë edhe i kuptonë në mirë në shala. Edhe, i thotë uh, Abdullem Nabas i këtyre, për këtë qërshtje, i thotë, ju, ju po thoni dhe mund që aji që gjykon me, me njërës, mërës njërës i gjykus dhe e Koranin, që o të qafirë. Këta qëmentin këni i tha, nëse u, u sildë në argument në Koranin që këlejohë, ta në të nësildë. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Feba'thu hakama min ahli wa hakama min ahliha." Ai uridë isllah, juofiq Allahu baina huma. Ka thembur burrë dhe gruan, kur ata zin me një tjetrin, thotë të merrni një person nga familja e tij, një person nga familja e saj, dhe gjykojnë më të gjykojnë në mënyrë dyve. Nëse nëse ata duan pajtim, pa do, do, do të do të japë Allahu sukses që pajtohen. Gjithashtu thotë ë ka thënë Allahu subhanahu wa taala për një person i cili domthon vret Vë, do të thon kur shkon kur shkon haxhi, ai që veshin hrami, nuk e lejohet që të të bëjë gjë e tillë. Një person vret një lepur thot. Vret një lepur, u kupton? Atë do të do malë dy persona për të musliman që të gjykojnë se ky lepur më çfarë është e barabart në Islam, që ta thërirë këtë kurban si shlyeri për këtë gjë që ka bër në haxh. Ai thot, "Wallahu subhanahu wa ta'ala maide yahkumu bihi dhawa'dl minkum." Jo fundosur me ajdes nga nga faqja 6 në fundi. Thot gjykojn dy persona të drejt për yush. Thot më thoni pashalla Allahu thot. Kush më e vlefshme? Të marrësh dy persona për të gjykuar për gjakun e një lepuri apo të marrësh dy persona për, gjykojnë për gjykojnë një të gjykuar për gjakun e muslimanëve? Edhe domun pranam dakord. Edhe për çështën e tretë të rënjeshme domun që u kthyen për këtyre, nga 12000 u kthyen për këtyre 8000 veta, mjen 4000. Domun dialogon dhe një prej pyetësve që u bëri Abdullah ibn Abbas këtyre, që ishte pyet domun që i la ato domthon me gojë me gojë mbyll, nukin çfarë fort, çfarë thoshin? I pyet diktan Xhauri, qesin, janë grupet e parë që dolën kundër muslimanëve. A ka ndonjë prej sahabëve që jesh me ju? A ka ndonjë prej sahabëve që jesh me ju? Ata kanë dhjathas majta pozvuri asnjë prej sahabëve. S'kishin një prej sahabëve aty. Kjo tregon që ata ra, i kundërtuan të gjithë sahabët. Domethën kundërtonin Xhmaun. Sepse Xhmauni do kushishin sahabët, ata ishin dietarë që kishin njerëz që kishin kuptuar fen. Ata kundërtuan të gjithë, dolën diçka krejt ndryshe. Sigurisë kundërshtuan dhe Sureti Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam bile Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam kishte treguar se këta do dalin dhe do vrasin muslimanët. Edhe i ka thujtur Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam këtë grup i ka thujtur qendë xhehenemit, i ka thujtur qendë xhehenemit. Gjithashtu kundërshtuan dhe Kurani sepse Allahu thon Kurani: "O ai që vret besimtarin me qëllim, fjaza e tij është xhehenemi, i qëndruesh në të, i zemëruar Allahu mbi të dhe i mallkon, dhe i përgatitur për një dënim të madh." Suret Nisa. Në të të kush vred, vred një musliman me dashje është zemruar Allah për ti e ka malkuar e të, edhe ka përgatitu për të një dëni të, të dhejmshëm e në tishme në që këta ishin havarin, një një për i grupëve të parët të cilët kundushtuav të të treparime shikot dhe më thënë, subhanallah humbja, gjithmon humbja në islam vjen kër njerë ju kundushtuav këto në bëni pikë një qështje ta kundëstojnë çështën e besimit. Kupton? Këta, domethënë, zot futem dashj në detajet e këtyre, sepse kanë sa probleme që mos mos u krijohet domethënë kështu. E, po, domoi rëndësishëm domoi që këta domethënë kundëstuohen në çështën e besimit. Prandaj thashë domoi që këta ç'bëjnë? Kur thot kur një person bën një gjunafta qum çafir ato. Për shembull, nëse ti nëse ti për shembull ginjeve, po ginjeti qohu çafir, dhe fatisht njerëz e çuditëse, njerëz që nuk kanë dije nga fei islam, ë ku shkojnë një person që është musliman dhe bën gjynaf, apo kushërsë është musliman që është besimtar krye shkot. Mundon edhe e nxjerr nga feja e fare. Në kohë domundon që kjo s'do thotë që të ngafë, por kjo s'do thotë që është i plot. Në muri që është gjynaf, ja paqson besimin, merr gjynaf te Allahu, edhe nëse nuk pendohet mund do të llojë Allahu në xhenem. Por jo se del nga feja e fare. Në kohë që po këta njerëz të cilët thonë këtë gjë, kur gjykojnë për të tjerët, që është musliman gjykojnë të llojë fort, thonë ai është besimtar sepse boli gjynaf. Ku se për vetën e tyre kur i pyet thonë besimtar nëse zëmër. Urdën këta janë ngjëra e Hawarish, ngjithëra janë, janë murxhje. Dhe murxhjet janë kundër të Hawarishëve. Tashi do të them se grupet e para thamë që dolën ishin Hawarish të zytën Shihat. Shiha. O bello, do të shpigjem tani, është, për këtë do të flasim ne. Shihat nuk kanë ndar për këtyre grupe, kanë lidhje me këtë fare. Edhe edhe pse domethën burimi i dali së këtyre domethën është pothuajse i njëjti vend, por nuk kanë lidhje me këta. Themelusi shijave është e i personi cili ju thash që që qëtë Abdullah ibnusebe el-Jehudi që, që i el fut. A i është themelusi këti grupit. Dhe që limiti është që të kërjojë, dhe më thëmë, përqari në, në palët e muslimanve. Të kërjojë përqari në palët e muslimanve. Dhe këtë më në arriti, që, që e veta, arriti, dhe dhe në gratë, sa dhe që është, është që është, dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Domethën fillim fare po thoshin që Aliut i takon që të bëhet prinsi i muslimanëve përpara Ubekirit Omeri dhe Othmanit. Pastaj thonë që Aliu është më i miri se Othmani dhe dhe Ubekiri dhe Omeri. Pastaj thonë në fund shahin sahabët e tjerë, domethën ti bën ato qafira, eda arrinën deri atë gradë që Aliut i takon te profecia, dhe jo profetit sallallahu alaihi wasallam Muhammed sallallahu alaihi wasallam, eda pastaj thonë domethën ky për ky domethën Allahu e sabe që ai domethën është Zot. Aisa Aliu i tha atë pendohen të kollawsin këto shkufër këto na feja. Ata thon ata thon u që ti atje Zot nuk nuk ka, më nuk, nuk ka zgjidhje tjetër këtu. I tre ditë rresht. U urkoi që të pendohen tre ditë rresht dhe ata nuk nuk u pendoan dhe rezultati ishte domethënë që Aliu po së ndezni një zjarr të madh dhe i doji me zjarr. Këta, të cilët pretenduan për për për të që që domethënë për Aliun që është Zot. Kta janë shija, do të thonë që në fillimin e tyre problemet më të mëdha. Shia nga vjen një ngjyrë apo do thotë do thotë thot, uh, grupim. Do grupi për të thonë që një grup shia do të thonë grupi i Aliut, domethënë. Shia do Ali. Prandaj që do shia. Grupi i Aliut. Fakti është shia janë janë grupe grupe, këtu nuk nuk kemi kohë të shkojmë të fol për kta, unë pothuajse do të rregulloj domethënë kë, të çështën rregullin ton. Do të shikoni gjithmonë të këto katrori këtu. Utan? Këndështuon të treja, pra ne dhe shkuon e ti ku shkuon. Këta ishë në grupi dhëtë që dojnët. Shiat. Shiat. Qartë? Grupi... E, në më në shiat të shi të më thënë në kadhemër tjetë, që në Rafida. Dhe këmë i të rafida, shqytëm më mbapa. Ka ardhur në basë kosët së tabinëve. Se të regoqë që mamë shabi, Amir ibn Sharahil e shabi, Ka vdekur rëdhvitve në qinë i njitë hidrit qinë i njitë dhe më shumë herët ma më shabi Thotë për këta nuk i qion të rafi dhe, i dhe, i dhe raf, edhe, pa i qion të khashabije i qion të khashabije, i fele khashab. khashem khashem gjurë në rabu dhe thotë që dhe thotë, khashem gjurë në rabu, ku që ti? Dru. Dru Pse qion të khashabije këta, Quan, shi, qion shi, jati qion të khashabije hmm. dhe më thënë që i përkasin drurit jo dhe jaku, drurit Pse? Sepse këta pretendonin, thoshin që ne nuk luftojmë me shpatë prej hekuri, por do të luftojmë me shpatë prej druri. Derisa Dalmehti, kur të dalmejti, ne do të luftojmë me shpatë prej hekuri, për të qenë hashabie. Ka thënë Imam al-Shabi për këtë, për këta njerëz, për këtë grup fshiat, thotë sigurt të ishin zoq këta, do të kishin xham rahamen. Raham është ju lối zogu i cili bivem te prislliqet. Dhe sigurt kishin qen kafër do ishin gomer thotë se kushtin kafishta do të ishin qenë Gomer thotë. Domthonjë që mjerës Budolayn histori nuk u gjënë sa saktas. Pranë këtu themi mam shabi, do një mam shabi që është nga, nga Tabinët, është prej Tabinëve, ka thë që çaj çaj herë domthonjë ka folur për këtë. Edhe ka trënguar domthonjë një ngjashmëri të madhe, shumë të madhe ndërmjet këtyre dhe ndërmjet cifutëve. Bile një profesor i on ka bërë një libër prej dy vëllimeve, pothuajse në samë këtët dy vëllime, vetëm për një gjashmërin e këtyre shia me që futët. Një gjashmërin e këtyre me këtyre në mënë që je pëthusja një të fe. Thishë për të regojmë për të reguar në që ata janë largë, largë fesë islame. Kështë e grupi dytë. Grupi tretë. Janë murgjet. El murgje. El murgje el murj'a edhe ndërkohë me ta dolën dhe kaderiet el kaderie el murj'a -gje. murjiet janë ata të cilët thon besimi besi është vetëm në zemër besimi është vetëm në zemër el murj'a el murj'a ku të tjerët janë kaderie murjiet janë ata të cilët thon besimi është vetëm në zemër Domthon, domthon që ti bëj çfarë gjë në fit dush, birë sa para mbrapa dhunjas duke bëj gjunave, ti që je musliman, besimin e ke si xhibril alay selam, si profeti sallallahu selam, të patundur, fuqishëm nuk të bën ndonë asnjë gjunave. Çfarë do të bësh ti? Gunave. Ku ton? Kta lmorjet. Të cilin thon besimin vetëm në zemër. Disa për ty që anko mund të qithën besimin vetëm me gojë dhe me zemër nuk është kushtos, ku ton disa çoj sikapo tregoj ndonjëto për të për të arritur diku, pra ne do të shohuta tregoj të grupeve të bazë që grupet bazë janë 5. Domthonë rënjët për grupeve e sekteve, grupet, grupet humbra të janë 5. Po i tregojmë tash këtu. Tham domthonë favorizës, shiyat, murxhit janë 30 dhe kaderiet janë 4. Kaderiet janë ato cilët mohojn ka derën. Mohojn mohojnë ka derën. ka derën Atë si çfarë mohojnë për katërta ato lloj-lloj, e kupton kur të vi rradhë inshallah do të shpjegojmë. Për shkak se nuk e bollu jet, ti shpjegojmë se çfarë mohojnë sepse ka shumë shumë grupe, e kupton? Do të qenë disa për dyrin fillim fare, mohoni disa gjëra, ata u zhdukon, ka dalë ca të tjera, mohojnë ca të tjera më radhë. Ata në katëri dhe në fund fare pasaj janë Jahmiet al-Jahmiyah, grupi pest, al-Jahmiyah, al-Jahmiyah. ktha quhen murxjeje fela irja irja do, do ta do ta vonosh ish kan gjol arabe që kuptimi kuptimi është domthonjë që ata e kanë e kanë shtyrë e kanë anashkaluar çështën e punëve domthonjë që një person qoftë besimtar apo boshillë punë të mirë fare po domosëmëm t'u ush besimtarit pastaj vrit prit parduno mostro gjithë do bëj di që ush besimtar domthon kjo këta normalisht kupton që buta liqe, të Qarët, një, në butalliçë këto po tregojnë çfarë kanë ata qartë mos na ke kuptoi njëri na thot pastaj që po thot hoxha që bëni ç'doni Me kaderiet nga fjala kader që do thotë saktimi i Allahut, që ka shkruar Allahu dhe pranë këtë nga që e mohuar saktimin e Allahut, pranë quhen kaderia. Xehmijet, është grupi 5, ishin ata të cilët mohuan emrin e thjesit Allahu subhanahu wa taala. Edhe këta kanë qenë nga grupet të cilët domthon kan kanë qenë shumë sherrt madh në numërit në, në Islam. Origjina e tyre është nga një person i cili quhet Jaddim udirhëm. Jadd ibn dirham Jahad ibn Dirham Isa i cili thoshte që Allah subhanuhu te ala u ka folur Musa selam, Ibrahimit nuk e ka pasur, domethënë të dashurin e tij, mikun e tij, domun që e ka i ka dhënë mrekulli dhe ka qenë robi i veçantë i Allah subhanuhu te ala, edhe ka mumuar të gjithë emërtesit Allah subhanuhu te ala جاد بن درهم فاديش في جروبي نو هيفو ميمين جاد بن درهم ميمين من ذا سي تي اللي ييقولوا جههم بن صفوان جههم ابن جاهم صفوان جعد ابن درهم جعد جهم ابن صفوان ka thënë një brejtëtarve një fjalë të bukur për të Xhemin Sofalin thot kuptimin e një vezh, ka thënë është i vezh domosht. Ai thot axibtu li shaytanin da'anasa jahratan ila jahannam wa qad ishtu ila an-nar wa qad ishtuqas ismihu min jahannam. Thot jam shuditur për një shejtani i cili fton njerëzit haptasiz për zjarr dhe emri i ti, tij thot e ka burim nga jahenemi, pra ai thot jaham, domosht. Thotë, shëtë që gjatim në dirhem, një shënë themenu si këti grupit, e thuet që ky, gjatim në dirhem, e ka marrë këtë fjalën e ti, këtë, këtë, këtë idejt e ti që thotë kë, i ka marrë prej e, një personi cili qëtë Talut, ose prej një personi cili i ka marrë prej Talutit. Taluti ishte njëpi i ati qëfutit i cili ka bërë ma gjithë Profeti sallallahu alaihi wasallam. Domthon është origjina e prej çifutëve. Gjithashtu Ghadimi Nurejrim ka jetuar me filozofët dhe ja ka bërë çor Fenatipton. Ai sa thuhet domthonë që ka bërë një dialog me disa filozofë, i quheshin Sumnie, edhe pasa domthonë është Bolçov dhe çfarë përsa ditë filloi pasa di bunde Muhamedi domthonë Rromui. Ghadimi nuk pati mundësi ta përhapi më dhëmin e vet para hyrjes sepse muslimani domthonë e e bon qurban. Doli ai Khalid al-Qasri ishte ishte dhe më thëmë prisë i besimtarve prisë i musimaj, ishte i parë shteti e do tha njërës ditë në ditë në kurban barame të njërës thejrë një kurban e toj, Allah o përnav se mund të bëjë kurban, dhe gjadim në dhirë hemi dhe përse këj të përrendonëte të thonë një të është i vetëm për të sa fjale dhe nuk është i sa fjale, është i felë të më dhajë përve të salemë dhe kush lefe në vetët Bon Shani Islam, Kushti Islam kau shtet sepse nuk ka futo edinë në sem kuld doshti. Je, o musliman, o je jo musliman. Nëse s'do të bëhesh musliman, mos e bëj. Apo po bër musliman, s'ke drejt dash për Islamit. Edhe atëherë thotë xhatim lu dirham, nuk po të muzite për hapën dhe me në vit dhe për hapën xhatim nusafanin. Kta pesë, kta ishin, kta këto pesë grupet ishin pesë rënjë të, të gjithë grupeve të humura që kanë ardhur mas tyre do nëmbaj një mëndë se shumë të nëzishme. Pes, këto ishin 5 grupet për të cileve kanë buruar të gjithër grupet e humbura që vinë më mrabat. Por këtyre kanë burimin. Edhe pse mundë kënë devijuar nga këto edhe kanë shpikur dhe gjërët tjera, por burimin të nuk delë nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të iqtëlefu fil kitab wa të tëfëku ala mukhalefët il kitab Thot, ata thot, ra në kondradit me Koranin në gjithë të grubë të humë mëra, po të qikosh nuk përpu dhe me fjellë të Koranit asë me fjellë sunetë përvejtën sëllim asë me fjallë dhe sahabëve ata thot, bënë, bënë, dhe më thënë në zonën dhe se dhe besimishtë dhe si nuk kanë qenë asë në kondës në kondës sahabëve asë p edhe asë kuran nuk gjindën, bile, gjindën dhe kundër të e tyre. Thot i ma mafmedi, tësë grupët e më bura, kanë kundërshtuar librin, dhe më thënë, kuranin, dhe kanë rëndakort për ta kundërshtuar e ta. Dhe më thënë që ata, dhe më thënë, kanë kundërshtuar të vërtetën, dhe kanë rëndakort në një tjetën për ta kundërshtuar. Dhe më thënë, dhe më thënë, bjëndakort në i pikë, që janë k Islami pasërën e rejë cilë hjesën për sërë treve. Dhe kemi shpikurën që pse të treve në argumentë, forënë për randakaluar për të legje. Ha? Si? Dhe rranë në kontradit. Rranë në kontradit në Kuran, në kundështu në Kuranin dhe rranë dhe akord për të kundështu. Dhe dhe rëthot të imam të hau i këtu, kjo shakide e një sunetit dhe gjematit do të shih vetëm një fjalë në helsunet e xhamiat. Gjithë vetëm për përshkure. të përshkruaj. Tashh, pse thonë helsunet e xhamitën? Sepse dietar do të detyruan të nxjillin këto këto termin sepse të gjitha, gjitha, të gjithë grupet që shikonin ty që pat dhe çfarë doli brehy tyre, të gjithë tash në një musliman. Gjithë tash ta çosh, thoshin, jemi musliman. Atë nga do bësh dallimin nga ai që është musliman, musliman, nga njëzër musliman. Në të tashë dyret janë musliman, musliman, musliman. Gjithë janë musliman, musliman, musliman, të gjithë. Neu çustë ishte domosdoshë që ata ishin muslimanë që nuk zbatojnë të treja. Prandaj, dallimi ndërmjë nësh dhe, dhe, dhe atyre është këto. Kështu që ne u themi atyre që ne jemi muslimanë nga ata të, të cilët i zbatojnë të treja këto. Ne zbatojmë të treja do të thotë që ne ndjekim rrugën e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, që është Kurani dhe Suneti dhe jemi të bashkuar në këtë rrug. Prandaj dietarët domosdoshëm e shprehin pothuajse në formën se ne jemi ehli sunnetit xhamal, ndjekësit e sunetit dhe xhamadëve si që të bashkohen në rrug. Qj unë e kuptoj shumë pse e kuptoni ç'është ehli sunnë u'l-jemaa, nuk ka ardhur. Tashi ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, një hadith i saktë, të cilë transmeton në dietarën e sunetit, me sa m' kujtohet për të shoqëruesh Abu Daudit e Tirmidhiut, është hadith i saktë. Thotë janë ndarë çifut në 71 grupe, në 71 grupe. Janë ndarë krishterët në 70 grupe. Do ndahet kë umet. Domethënë kjo ndarje nuk vjen sepse do Islami që ndaj, Islami do njerëzit në një gjithë por njerëzit nga dëshirat e tyre nuk kanë një sepse ata nuk ndiqin të vërtetën, por ndiqin dëshirat e tyre. Domethën, për ta shpjeguar shumë në mënyrë shumë shumë thjesht, domethën çet sa më e thjesht që është janë. Kur ti i thuj një personi mos vith, i thotë apo jo, do të mund, do të kam nevojë, do nuk kam nevojë për lekë, duhet të bëjmë rradhë. Kur s'i thotë mos bëj moraltë. Jo po thot nuk kam ç't bëj kjo kjo është bashkëtesë thotë, nuk nuk ka negjë, është etë ka lejuar me radh, fulton e justifikimit si, vetëm si si për të bërë dy vjetë së vetë. Dhe këta, jo po kjo është shumë e rëndësishme sepse si i pëlqejnë, pëlqen e vetja, kupton? Në një kohë që Islami ka ardhur për të larguar njerëzit nga kota, për t'i çuar tek vërteta. Kështu që më von, ideja është që ehli sunnul jemaa këtë term i ka dhënë, që të bëhet dallimi në numrin e numrit të vërtetës së kotës në vetë vërtetës dhe të kotës. E thash në fillim fare nëse bëni mend që dietarët tek nënista nuk vlersojnë gjërat nga emrat, por vlersohen nga kuptimi që përmban. Jo vetëm që këtë fjalë, "nisonul xema", çfarë kuptimi përmban. Edhe kur themi "nisonul xema", kemi në zjer të gjithë. Domthonë kemi kemi dal për gjithë grupeve të tjera. Që thonë, domthonë në ata të cilët ndjekin këtë dhe janë larg këtyre grupeve të tjera. Prandaj ishte domosdoshme, edhe për këtë arsye vendosën dietarët dhe thonë që ky është Ky është një tip, një është një term, i cili sqaron që ne jemi musliman, por jemi nga ata muslimanë, muslimanët musliman burimor, të cilët ndjekin burimin e pastër siç ka ardhur Islami. Qartë? Kjo është dhe do të thonë fjalës Ahlusunneti wal Jamaa. Kto lloj akide kanë më mund të shpjegoj Imam Tahawi, akiden e Ahlusunneti wal Jamaa. Do të thonë akiden që ka treguar Kurani, Sunneti profetit e sallallahu alajhi wasallam dhe akiden në të cilën vdiqën sahabët e profetit e sallallahu alajhi wasallam. Shokët Prof. e Profesat Sallem të cilët E kanë marë Kurani dhe sunetin e ti Të pasër, prej gojës e Profesat Sallem Të freskët E kanë gjuar dhe kanë jetuar më ta Për këtëdoj besimi Do flasim am të hau ju vetë Me në kaj që më vëllim Do këmë të kalë e koha Kënë i në koha Kënë i në i pëtje Kënë i në i pëtje Kënë i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në i në Ne, ne do, më, ne do më me mdo me me pyti kushka pytje Për të bërë Iqte për tërëtë se këta Genë të rafidhima më vrasës Husejnit Jo, këta nuk genë qytë rafidhima më vrasës Husejnit Pa në qytë rafidhima Këta nuk genë qytë rafidhima më vrasës Husejnit Ka në kundur shtuar Zayd ibn Ali Ibnu Al Husejn Nduke se është nipi, nipi, nipi Husejnit Këta nuk genë qytë rafidhima më vrasës Husejnit Jo, jo Këta nuk genë ata çënduon domthonë vajtëm të sepse vajtë ky ishte prej pasardhës së Ali (r.a.) e Joni Vlizer ishte prej pasardhës së Ali (r.a.) edë i than ata ata shihet i than këti domthonë që e u bëkë domorin të qi i tha vallahi se nuk e them të lëgjeta u bëkë domorin nuk e kanë të qi janë të mirë edë gjatëherë domunta e kundërshtuan të Zeydin edë qinë Rafi an fele rafadha junu rabb fele rafadha tafat kun 18 Rafa dha. Kundështim. Kundështaj. Kërët, rafa dha, jërfjë dhu. Dhe prane qëtën rafjë dha, këndështu e zedin, dhe qëtën të tjil. Po, kjo ka ardhur më thonë. Nukë ka ardhur më thonë. Në basë bas vitëve në qindë. Basë vitëve në qindë hidjërit ky emër se përpara s'kan thënë me këtë emër, thujesh me emër ose shinja ose hashabie. Hashabi s'e thua. Punon në shijave. Hë, këto avojn, avojn çu çu. Ata quhen muslimanë, jo shihet kishë për qëllim ti? Po. Si fjale e lë, si lë ka fjala e lut. po po po sigurisht. Por sa i përket për këtij hauri ushqimor, domethënë kanë dy mendime. A janë muslimanë apo muslimanë pa saktësi ata muslimanë pa gjinë fëqar? Janë muslimanë me gjinë fëqar. Edhe domethënë gjinëve të shumë dhe dhe shia, më thënë, shijave, ishte, më mrabë, të moff. Shiha domethënë punë shiave. Fatimisht mbasra vjen rradhë inshallah më brapo që të shpjegojmë se punë shiave si sh janë shia dhe nga kanali qysh kanard kanar me radhë, por kta që ekzistojnë sot, të cilët besojnë që Kurani është devijuar, besimin e tyre domethënë që besojnë se ai ishte ka bërë immoralitet si e shpërndën ata maskarin. Allahu i shkatorroft. Që besojnë se Xhibrili ka tradhtuar se është shkruar me kurën se Omer dhe Ubekran Qafira, se sahabët e dinë Qafira, se besojnë se Allahu subhanallahu teala nuk nuk nuk nuk ka nuk ka dije, kupton? Në sipunë krijesave, kështu thonë ata, kupton? Allahu Allahu i shkatorroft. Kupton? Këta, dhe ai që ka këto besime është Qafira mund këtë një për tyre personë që e dhote më shqe se jeftën dhe besin fare dhe falet kësë fëmë e këta, por përgjisi ata ndikin të parët e tyre dhe përta rësue gjukimi në quati përgjisi shumë për ta që ata e në qafira ka një librë një librë shqe tani matë lep të momë për ratu dhër është për shqe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është një madhësi dodane. Ti çikova, domethënë, mirë, kani pyet, pyet. Urdhëron. Po bëla se kishin pyetën për shirku, vëllai, fol. Patjetër. Jo gjithë gjithëto. Kurë bëhet tashive, nuk thon se si bën shirë, se ke ke pritur muslimanëve që bëjnë shirku të dalin në fe, sepse çështja shirku ka disa ka disa rregulla, ka disa gjëra dhe kufrit, kur delorbe nga fe, kur nuk del nga fe, t'lutem. Çiqtë mal, po çdo person ti tash do më pyetesh, çdo person që më shkurtë do të ngjafë. Është gjithmonë, gjithmonë, mm. ti vim në shkollën shal, mm. jith... e shallë, ë gjithmonë. Ka disa raste që derë ka raste që nuk del, por është rëndësishme domosdhem në në që ata domosdhem po qejse janë qafira, janë qafira nëse bësojnë se kur është devijuar dhe unë me sa di, ata nuk e nuk e besojnë gjithë Kur'anin për këtë shitë domthon nuk e besojnë gjithë Kur'anin, se kanë pyet, kam, pyt, kam jem, jam kam fol vetëm me, me disa prej tyre. Ne besojmë disa pjesë të Kur'anit, kur'ani e Aishës, Kur'ani Fatimes. Fatim. Njësose shihet. Janë shumë xhaje. Po. Po. Tjetër pyete valla, ishte? Aha. Uh Shfaq mendime. Aha. Pas shumë muslimanë, uh çuçi -huh. aty. Va, vargë çfarë mendimesh për hap. Vargë çfarë mendimesh? Shaje plus d'heure. Urdra. Si ka moshi ca një lëhë e falet morë ose shokë për të rritur murit. Çaq të një farmakë. Ne falet morët një një sheh kur do të çafojmë. Për çajin e kafën e vullën. Për çifut e kafën. Po qan të gjithë kanë keq bukurë. Do të bëjën këmurë. Didi kanë kanë një kanë një shprehje turke arabe që thotë lekul saqira laqta. Që do thotë për çdo gjë që bie, për tokë do djesh njëri që e marrin. Edhe punë kësaj domun, sa budollëqi këtë dynjaja, do djesh njerëz që i përçafon. Budollëqi e dynjës, fton? Jo, s'ka lidhje me ide, ashtu domun që normalisht këto janë mëse normale, sepse ke ke budollëqi plot dynjaja edhe ke shumë njerës të cilë të më dhëmë për që fojnë njëa që janë të kota, që s'ke që u bënë, ti thishë dhëmë të rëgojnë njës një, kjush e vërteta, kjush e dreta, 1, 2, 3, do të zbëtojnë që kjush besim i burimor, i pasër, i kuluar, i si shka ardhur, për dhërë, aha e kështu thjesht e di që nuk ka rënë dakord me secili nga atrond në konkurse më janë argumente po do vinjsha do do flasim për çdo njërin për ty domodin do flasim në mënyrë detajuar e kupton kur ti vi kohë inshallah do që mos mos e bëjmë para sepse nuk në fazën që për grupet e humor kur ne zdim akoma mbështimin ton e kupton ka vënë që ju mësoni të, të të që është Ëvërteta edhe këtë herë, pasi të bëjmë me të tjerët, në shkollë këta. Hë. Poose unë, më bëll, unë sot oshteshi shemun për për të kuptuar, domethënë të rregullën tonë që këta nuk dolën në vërtetë vetëm pse duke kundërshtuar këto të, të, të parimet. Ë qartë? Ah, nuk kuptoni besoj, ëh? Për përdorimin rëndësi, domethënë më tepër. Sa që pse ju eheni studentë ul xham, pse ju më jeni studentë ul xham? Ë qartë më se? Është. Kjo përsa për të qenë orarit. A kanë shans? Këto 700 A dër të dër të shkites, do drejt sa s'aj do shkojmë ne sepse koha po shtyhet, kështu që normalisht drejt sa do shkojmë inshallah, kupton? Po, normalisht, po drejt sa do shkojmë ne sepse koha do të po shtyhet tash, e kupton, kështu që normalisht do Ato ti kanë kande mend me vargun. Unë vetëm këtu të falim të se jam mirë tek jua. Je je, shijto shiko. Nuk e ke as problem ti, ose bëj për një për dy veta këtu lëgjë. Çështja është thotë domosdhem që ne kemi lënë një orar, jo degmë se të ses, kupton? Kemi lënë një orar rreth çerek ore dhe 10 minuta mas namazit të ses. Kuptoj, kështu kemi në si rregull vetëm, do të thonë edhe kemi thënë domthonjë që ky do shtyhet, sepse kur shtyhet kohën e mazës, do thonë. Mazë, ne prani thashon që, "Jo, s'e ma kërkoj ky tani." Kupton? Po thash zonë sepse si parim që kështu kemi në të vetë që në fillim, do thonë. Po gjatë sekondës, ne domunë ne kemi kemi mundësi të unë përsërim, msimi të kaluar, mos kemë rëndë, nuk do të lehu pa msimi që kaloj, do të zdom msimi të përsëritet, kupton? H. Jë, jë, jë, gjëtë një gjëtë një gjëtë Zgjidja është kjo të më dhe Në të hejës në të formë e në ndryshme ora Kër ndryshme ora, pasenë të ndryshme Ose masak shamë Ose të shumë se kur mund të bëjmë në shalë A mund kemi në shumë për herën që vjetë? Hë? Do të alejmë në shalë Për një që vinë nga rër 7-10 7-10 7-10 7-10, po, 7-10 në shalë A? Sigurisht. Aha. Po dofta ta me dobënim Sinan do të jetë. Të gjithë dhëtarë, të gjithë dhëtarë të udhzuar, të gjithë pasaj kanë kë kë kanë përmendur. Po thash nga të parat që kanë një për profesorët e Imam Buhariut. Pasti pastaj të gjithë dhëtarë të haditheve, më radhë gjithçka që kanë dhëtarë të udhzuar kanë përmendur. Don. Pa porjes tim. Don. Ja edhe për tykim Imam Tahawiun, i cili ka përmendur në librin e vet tash e kuptonë kë kë do të thonë është është here, ka vdekur vjen 321 Hixhit. Në më thënë, mas Bukhariut rrëth 70 vjetë, më thënë, në më thënë që ka qenë e një orë kjo në konë e ti. Më thënë? E buha nifëja të tuk ka qenë? E buha nifëja ka qenë në Irani, më originë, Irani dhe nënë. Që e sa në shumë në Anifës? A e në dhe më thënë? Babaj e Hanifës. Babaj e Hanifës. E emri majzës vetë ka qenë e ka në kërën Hanifës. Sper af, Mehalla, y também y você k variables 6. Expo të smoke panto panto manyMe thin ajo do të bëj, po ju i tregoj diçka më speciale, më imponuese. O Allah. O Allah. Kopratar, padave butmat Allah, ku do ta shohush? Padashëm. Atarën do ta Allah, padashëm kur gjithë të kujtohasë. Sepse është i vëllazësi ban, është lart mejë. Ëh. A do të na thaherën e kaluam që dua dua gje dhe dua biu. O Allah, roso, balo është në ngjarë edhe po rrezon do të bëmi mesazh gjatë javës ti do të dish atë kush këton dora po flasojmë për zonën në bashkëpunim nuk kujtoni për herësinë e zonës do të bëmi mesazh gjatë javës që ta kemi për inshallah si do ta kujtojmë çfarë të themi po kujtoj do të mos rrosh atë a ditë emrat Allahu a ditë emrat Allahu i habi Allahu a ditë më përpëritje të masi 400 riçka çështë që do të supozohet të ligjë me zjarreshë ndaluar djegëmisë zjarr do them ka fatisht ka vështirë habë do them nuk kanë ndarë dakord për të çështinë. Ë uh, Aliu radhiyallahu anhu i doji por uh, nuk e dinte që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që është ndaluar djegësh me zjarr. Për këtë u bllloi Ibn Abbas kur i djeg të tha po ti kisha që nuk do, tha do të të vrisja tha me shpatë por nuk do i djegë me zjarr. Kupton? Ju justifikimi i tij është që nuk e dinte që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtë gjë. Tandaj, alut të, të shprehë. Ich weiß, ich bin Gott, halt geht fast, die hier dabei kommen. Ja, das wird für alle. Ja, ich kann dir da mal umbringen, sagen so. ja. wir mal. Wir schauen, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben.